verso Ora vamos a saludar a outro xoan, o xoan Arco da Vella, que é o noso, sí, oh, noso eh, reporteiro, oh, non? reportero ah. fotógrafo vale. eh, Nada máis, viaxante eh, sí. especial específico de lugares concretos de Galicia eh, sí. Moi boa tarde xoan Boa tarde, feliz ano a todos e todas Feliz ano xoan, feliz ano, ano moitísimas grazas Mendo a perta, que tamén para chico, que está aí na pesera metida o homen Claro, <tose> Podo saudar cando me chama Moi ben, moi ben <tose> a, a ver, que acabamos de falar coa da festa de San, de, de San Blas aí en Benvibre eh, pero sí. Terotiti, sin ser festa te, sempre te achegas as dítulos especiales eh, e, e interesantes, eh, está, non? O estado, claro, ten pensado senón se eh, bueno, o San Blas por Galicia é unha institución ¿no? claro, é unha claro, claro É ti <tose> mismo na... La ao lado de... ao lado, entre comillas, ao de unibó en sexo, o San Blas eh, tamén é tamén completamente importante. A xente se vai ali, se vive, se bendito no pan. Pero este ano eh, intento ir a Briallos. Briallos xa non é o San da capilla, que as horas, as misas e tal, eh, e xa é festa, pulpeira, todo é unha romería grande. Non? Então, eh, este ano penso, penso, penso, o dia 3, o dia 3 é cando toca, é xa O xa grau, xa lunes, xa martes, xa mércoles Un día 3, xa esamblá xa non Ele xa firme aí No día 3, habrá que ir Bueno, Sean eh, eh, Tú sempre, que en te chamamos Sempre nos tens preparada uh, Unha proposta una ruta, no? De viaxe eh, De lugar interesante Nesta ocasión te entendido que Algo de Santa Combo ou así me dixete que Sí, Añor mesmo, que sabes que bueno, Había estado Faí unha xa de anos claro, pero, no De modo que se move Galicia, aunque pequena xa, De un lado a outro, pasado e, Eu, de poucos, se me miraron 11 anos, se habían pasado Pola Santa Comba, e ti, prácticamente O lao da casa No confío con Tepallera, na, na parroquia De Rebordelo sí. e, e vai que Com a xente E ademais, porque non se divulga moito Estas tradicións, estes ritos que teñen un protagonismo importante, digo que o o que fala veido de do... Do... Do... Do... de dos ambas de vélide, unha cousa que xe aí, é que é tan importante e no lado di diixo como as luces cerámica, oh... <ríe> <risa> claro, <risa> a nos axuda en todo, pero si diixo van todos son de vélide, aquí miro o furancho e os E aí hai un santuario, unha capela grande e importante, con romería grande e importante, dedicada a Santa Comba. Santa, Santa Comba. Llamo ¿Qué? Santa Columba. Eh, bueno, eh, en Galicia está considerado, eu digo sempre, eu digo así de maneira mena, todos os ganhos teñen un patrón ou patrón, vai? as neigas, as luxas, tamén tiñan que ter. Eh, Santa Comba é eh, a patrona das bruxas, porque conta a tradición que esta eh, eh, Comba, esta bruxa, un día por unha, caminando por unha correa de, de Galicia, encontrouse a Cristo. Cristo é a checa da tira Comba e así non vai sentado no rei, sen <risas> E a, a meia, pois, se por milagros e por levar a contraria, convirtou ao cristianismo. Entón, eh, eh, cuando foi martirizar, é todo por ser si cristiado, xa o sea, que morreu pola fe, ¿no? entón, aí, dicen que determinados males, as aideadas dos bichos, eh, o, o mal de ollo, eh, determinados males destes que ocorran de aquí, bueno, é noutros lados tamén. Mm. Os se van a curar aí. Como se curan? Ao lado desta... desta... Capilla, a uns metro solado hai un pequeno cruzeiro que eh, ponhamos un metro de altura eh, hai unha pedra, unha cruz un lado ten a por lado ten Cristo e díquese, díquese que xirando sempre unha cantilla de vex un par, non vale 2 non vale 4, vale seis, sempre ten que ser un ou, ou, ou tres ou cinco o sete ou nove cunha pedra na mano é no sentido contrai as agullas do reloxo hmm. pois que eses males se traen anda sí. ah. eh, a mi me contaron porque la un ten curiosidade É eh, porque que hai tirado o lado de, eh, esquerdo ao contrario do relox eh, porque os males sempre entran polo lado esquerdo hmm. e <risas> Sí, Pero sí, tamén sí. a, a enerxía que te os males entra tamén por ese lado. entonces parece ser o lado esquerdo das personas e é o máis vulnerável. Entón, se vai sair, xira, unha, tres, cinco veces, colhe esa pedrinha e a volta a salir, porque se vai a aliviar. Non é que se, Son de volta unha pero cada vez que chego a este sitio mira, se xa fai miles de anos e os homes neste lugar, que non é un hombre precioso un Penedo Alto, que sobre todo Ponte Calvelas todo, toda a roca un lugar valido, un sitio no elevado que le chaman Coto da Xesta hmm. o lugar xa parece máxico Coto da Xesta xa digo xa fai miles de anos xa vamos homens porque non vamos ir máis é fácil o ritual Vamos ¿Sí, no, no sí, sí, claro. con esto, dale, hay más hay Es un poco eso alto preparado, bueno, eh contar estas cosas inéditas, cosas que están ahí en la nuestra cultura, pero que pues, nos da como vergüenza contar. Sí, no, yo, yo bonito yo bonito yo interesante do caso é que está pertiño que moi non non é, non ten tanta publicidade como por exemplo a, a fonte do, do, do lado non sí. e eh, então feito de que ti descubres ou por menos la poñas en valor querer decirse que é algo importante además mira, eh... mira eu vou te contar un pequeno secreto hmm. eu tenho unha presencia nas redes os os antes de Mi madre, que como hay tanta gente que ve, ¿no? Que existía, es que por aquí un, un hacha gente, ¿no? Entonces, he eh, digo siempre, si un hogar es muy bueno, muy bueno, muy bueno, con hmm. el peinón, entonces, que para ver que no hay nadie. Entonces, ahí, eh, ahí. Está, estos elementos están, de digo, yo no tengo la parte artística, la parte cultural, lo que es el edificio, do otro, do otro pois esta parte máis xita que en Galicia está presente sempre aí con porque e creo que os galegos no Mediterráneo tamén aceñan, que non a perderon o caminho claro claro, cando van aí seguro que chegan precisamente aos lugares que ti que tiñe os amos por certo, xeche tamén un vídeo que publicaxe aí na túa páxina que ten algo que ver precisamente con ese cruceiro de Santa Comba en el bordelo eso foi feito ayer, ayer eu necesitaba aí recordar, vivir para poderlo ocultarse porque eu non son un pa comunicar algo que me tocaba, no. Mm. E dicio. Claro. Aí dar a, a no bolsa, ya fresco, eh. Fresco, eh, no, aquí, tamén, aquí tamén, vai fresco de garajo. El eh, tempo dicio aí, eh, eh, bueno, pues después, de, re, de retorno por pues, Ademais, eh, tamén aproveitaxe pa decir, bueno, a ver se si me curo tamén a mí gurmales. Claro. <ríe> <risa> a Pedrilla te men aboters, por si acaso, ¿por ah, ah, no por siempre, no por mira, hay un voto santo, hay un voto santo. Ah, eh, hombre, eh, porque, y tantos. Tacho mi de destes de, de que practique estas cosas, que, Pero mira, la vida hay que perfe, hay que o sea, decía, amigo, Exactamente. Decía amigo, oye, qué mal está el mundo efectivamente eu claro sobre xa televisión e eh, os medios de comunicación isto máisía, isto xurde totalmente, isto se vai a pic. Si. Sí. <risos> Pero eu dicía, pois eu, eu creo que estaba baixando todos estamos, claro. estás? Isto isto xa algo, algo é medio isto pasado. Consciencia e penso, se ler. Diga, afortunadamente é unha cousa no mundo que é capaz de mover todo. É logo. fé, a fé, o a... creer en algo. Claro. Os poderosos valen un como nós. Todos valen o sum. Si, si, si. É que se sum creemos que podemos cambiar que haya paz, gloria, e, armonía, e todos tocando e, o, o violín. ¿Por qué nos vamos a creer que podemos? Porque hay, que hay la nueva claro, claro. la contraria. <risa> ten... ten... Claro. Tienes razón. Entonces, un mes puede ser grande, pero en la historia está que David, que era pequeño eh, y tal, y luego a Pedro o volía... Exactamente. <risa> <risa> era un <risa> <era, risa> montón, ¿Sí? ese, ese es un... Entonces yo soy es eh, realmente optimista, yo soy que... otra creencia, porque eu son dos que me pet moltísimo, os que, a isto está tan o de Santa Tonda está por todo Galicia. Hai Santa tomas como hai sí. eh sí. San Blases. Sí, É sí, sí, eh, sí. eh, eh, sempre vinculado co este tipo de rituais. Si, sí, bueno, pues, pues, seguramente agora pensarás que as pedras é verdade que falan. O, oi se falara pero, pero, pero si nos comunican cousas si comunican porque cando non había nada escrito non había escritura ou non sabíamos a inmensa maioría non sabía leer ni escribir a única maneira que había era deixar plasmado eh, dudas, tallas e sí, sí. estas tallas os pues, comunicaban o que sentía a xente Tán, sí, sí. Títadas, eh, todos, cando chegamos a, a un monumento de fai mil, mil e algo anos dicimos, homo, esto non ten sentido non ten sentido, non ten sentido un, un pasalo con oito cabezas, non ten sentido uns monstros cosita de... oh, sí, en sentido se, claro, se volvemos atrás nós se miramos desde o punto de vista de hoje, claro que non ten sentido pero se miramos os monstros da xente de fai mil mil quinhentos anos, dos milanos entendemos que os medos diferentes o medo non era que subía gasolina non había gasolina nin era gran non había enerxía eléctrica entón que o medo era determinadas de, de, de, de, de, de, de cousas que aparecen pasmadas e que subía pues, sí. o medo para nadie porque hmm. aquí entende as cousas do sempre nos abrisas sempre nos, nos sí, participas sí. con cousas interesantes prepararnos centro hmm. para que, ah, eh, cierto en, en terça 24 hmm. o entonces en no no no e eh, eh, eh, eh, eh, eu eu digo digoche que xa comezou o día último de, de, de, de, de, sí. de dezembro o día 31 de dezembro e o día 1 de xaneiro eh, en Laza salían xa os o, sí. eh, menudos campanos levaban xa me eu pensei que o día 24 xa nos farrumecos sí. xunqueira dan vía xa É, é, é, eu creio que estes devem dar o pistoletazo ou entrou claro que os deberim... Los laces claro, des eh. delace xa fixeron e sí, yo yo tevo os laces tubendo porque a parroquia para adelantar los nos que somos institución. Si si si En varios povos de Ourense, Marias de Ourense en Campo de Cerros por exemplo, tamén se sí. fai. É, é que eh, claro que os farrumecos teñen máis en, máis ona porque o fan nun, nun día determinado do, do, do, do mes de xaneiro pero quero dicir que eh, por exemplo, os folións envían a do bolo todos os fines de semana ensayan o sea ah, que... ah, eh? Eh, O, o ensaio bueno, mm. o, o que sí está claro é que a xente ten ganas de festa claro, eh, claro, claro. É, claro. xa, se, este, xa, xa eh, se cheira xa se cheira é sí. eh, mellor que que adelantemos as festas eh, porque talvez se vai pasar con as luces de nadado é eh. eh, o non me doco forse a xente se xunta a pa brindar, saltar, mellor que estar maquinando exactamente, sí. para pasarlo mal. Sí. <risas> Así que tamén xa andaremos por aí e contaremos algo dalgún entroido, se podemos un 24 xa, pasaba por rumecos, tomamos o cocida e xantar popular ou uh -huh. outro ou outro, xa nos bailamos come Exactamente. Saludar. Saludalos, eh, ademais saludalos, mandar yo no xo so cariñoso e amigable unha aperta grandísima. Eh. Eh, eh, como sempre, Joan, agradecerxe a túa participación e colaboración no xo so programa. Ah, encantado, encantado. Veña, un abrazo. Unha aperta grandísima, Joan. Igualmente, Joan. Hasta, hasta, hasta, hasta vinder o sábado, veña. Hasta, hasta sábado que vea, unha aperta. Graza, a cuidarse graza. moito, veña talo. Bueno, pois máis música eh, mm, de seguida anunciamos o que ven despois. Sí. Vamos alá.